Lopott áru A csendes mellékutcában becsületes arcú, rosszul öltözött fiatal ember jön szembe velem, csomaggal a hóna alatt. Megáll, tűnődik, tovább megy, megfordul, utánam fordul, hallom, ahogy habozva jön a hátam mögött. A fordulónál elszállja magát. Bocsánat? Na mi az? Egy percre nem volna szíves ide a kapu alá a csomagot mutatja. Szeretném, ha megnézni. Ugyan, mi van benne? Közelhajó, titokzatosan. Elsőrangú angol szövet, a legnemesebb anyag, eredeti védjeggyel. 45 pengős, kérem, 10 pengőjével adom, két ruhára való anyag van benne. És miért kell azért a kapu alá menni? Hozza fel a lakásomra. Körülnéz. Kérem, azonnal el kell adnom. És a fülembe súgja. Látom, hogy úriember, azért szólítottam meg. Ez lopott holmi, én is úgy vettem, azért adhatom ennyit, Úgy szólván ingyen. Természetesen biztosítom róla, hogy téved. Nem vagyok úriember, tehát az orgazdaságban való részesedést nem vállalom. Mikor már eltűnt, jut eszembe, hogy hiszen én most forma szerint büntetendő cselekményt követtem el. Nem fogtam le, és nem jelentettem fel egy orgazdát, vagyis bűnpártolásba estem. Szerencsére rendőrtiszt ismerősöm, akinek elmondom a dolgot, megnyugtatja a lelkiismeretem. Egy szót se higgyek, mondja. Gyakori eset mostanában. A szóban forgó áru egyáltalán nem lopott, csak azért árulja így, hogy kedvet csináljon, a vevőt csábítja a gondolat, hogy ilyen olcsó jut az áruhoz. Egy szóval bakot lőttem volna a feljelentem, mi? A rendőrségen szembe röhög, és bebizonyítja, hogy az áru az övé. No is a ravaszfondorlat, amivel rád akarta sózni, ezért külön lefülelik. Értem. Ha lopta, megbüntetik, mint tolvajt. Ha nem lopta, megbüntetik, mint csalót aki tolvajnak állítja be magát, pedig becsületes ember. Jogtalan címhasználat.